Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! Hármas könyvelés 128. MP3 adását halljátok. Nem csak a formátum a MP3-nek, ezt később majd legyártjuk másban is egyszer, hanem a neve is. Így van, viszont a bitrét az, az nem azonos a címben elhangzottan. El kell, hogy áruljam. Nagyobbba megyünk, ők kisebbbe? Ebbe 96, azt vagy hogy, hogy van. Viszont, hát nem van nálad megint egy ilyen enyhe búgás. Mindjárt lejjebb húzom magamat, meg van még. Aha, még tudok húzni belőle? Viszont halk ak vagy akkor? Ö, igen, ezek adottságok. És erősödik a főhangosítod. Tehát van összefüggés. <laughs> Nézzünk egy lentebbet mert Már múltkor is kicsit hallatszott, de most, most is. Ilyen... Mm -hmm. Aha, igen. Igen, hallani hallom, csak nem tudok -e mit csinálni. Hát. Nő, hogy nem, nem ha nem, ott. akkor így marad. Hát igen, ez van. Na, akkor mi lenne, ha újra kezdenénk? Vagy vágjam ki ezt a részt? Még ezt is? Még ezt is? <laughs> Ne vágjál. <gül> okay. Jól van, akkor, akkor szerintem vágjunk itt bele a hírekbe, ha nem vágunk. Az Vágj. első az rögtön az én gyűjtésem. Esküszöm, nem én keresem aktívan ezeket a témájú híreket, de megint a lelkesedés van a hangos könyvekkel kapcsolatban. Most a Market Watch Common találtam egy, egy cikket, a, ahol egy lelkes, nem is tudom, pap vagy valamilyen, hasonló szakmában mozgó olvasó köszöni meg a, a, az Amazonnak ezt a Whispersync nevű szolgáltatást. Ugye ebbe szoktam én is lelkesedni, hogy, hogy az ember elkezd egy olvasni, majd felszár a járműre, és ott folytatja hangos könyvben, ahol abba hagyta, és így tovább. És a cikket érdemes elolvasni, hogy azért itt nagy tervek vannak ezzel a szolgáltatással, és már jó pár tízezer könyvben elérhető ez, néhány dollárért. De hogy nekem az volt a furcsa, hogy történelmileg az volt az eredeti design, hogy, hogy ez a, ezt a beleélős olvasást próbálták megvalósítani, hogy hallgatod is, meg olvasod is, és hogy ilyen nehezen olvasóknak ez nagyon jó tanulási eszköz is. És akkor nyilván leírták, hogy itt, nem, egyáltalán nem egyszerű a dolog, mert itt ott eltérhet a szövegezése is a hangos könyvnek, meg, a, meg a, az írott szövegnek, és hogy hogyan próbálják ezt összemecselni. Nagyon érdekes dolog. Csak annyit tennék hozzá személyes perspektíva, hogy amikor hangos könyvbe folytatok valamit, mondjuk a futógépen, és nincsen valami internet kapcsolat utána, egy össze tud zavarodni, hogy akkor mihol folytatódjon. Tehát ez még nem egy ilyen beton biztos dolog, de, de amikor működik, akkor nagyon jó. Nem, nem magában számolja ki? Nem, nem. Erre van valami szolgáltatás, ugye, ami így az indexet tartalmazza, és valahogy így össze van meccselve. Érdekes dolog. És még kicsit valamilyen szinten kapcsolódik a ti gyűjtésetek is, nem a következő. Igen. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy itt viszont úgy láttam egyébként, hogy az egész magyar neten elterjedt ez a hír, bár Plastik Józsi blogján olvastam róla először, ezt el kell mondani, csak ott nagyon röviden, ez a Spritz nevű gyors olvasás, támogató program, É, és az az oldal, amit bevágtam, ott ki is próbálhatja az ember, meg hát persze az eredeti oldalukon is meg lehet nézegetni, hogy, hogy pontosan hogyan is néz ki. A lényeg az, hogy öt középre rendezi a, bet a szavakat, és azokat váltogatja, tehát a szemednek nem kell mozognia, hanem nem csak egy pontra nézem, és ki lehet próbálni azt, hogy milyen sebességeket bír az ember. Nem tudom, hogy nektek volt-e időtök arra, hogy rákukkantsatok, és kipróbáltatok ezt a három sebességet annyira volt, hogy én rájuk is írtam egyébként, hogy szeretnék kéne tesz lehetőséget a cuccoz, aha, mert pont az a fenntartásom az egésszel kapcsolatban, hogy ez lehet, hogy a rövid hírék olvasásához teljesen Igen. jó, de hogy regényt nem akarnék olvasni olyan formátumban, ahol nem tudok visszatekerni. Nem Igen, tudok a újra részlet, elolvasni egy mondatot. Van, így van, meg visszalapozni. Igen. Igazából meg, meg én azt tapasztaltam, hogy sziprodalmi, vagy hát, irodalmi szövegnél, a tempó az, az alkalmazkodik ahhoz, a, tehát a tartalomhoz. Így van egy ember... izgalmas üldözős Igen. jelenet, akkor teker az ember a is. Így van, így van. van, amikor meg belefeledkezik a szöveg struktúrába, és, és, és nem biztos, hogy egy szó lát, látványa az elegendő. Persze. Tehát nem, nem irodalmi szövegekhez való ez, de el tudom képzelni a helyét mindenesetre ki lehet próbálni kötelező olvasmányokkal, aztán valamire csak emlékszik az ember, mint a mondásban. Egy kicsit olyan azért az, hogy így beleillene egy 50 es a science fiction Ja, és lehet eton képzenni, hogy a tud így mutatják, hogy a szemen így tükröződik, ahogy pörök. Igen, és természetesen atom meghajtású. Aha. Én el közben is volt science fictionben, és még fokozhatjuk. Így van. Viszont Öm, mi nem science fiction, hanem magyar valóság. Igen, igen, igen, ez pedig múlt héten beszéltünk erről az elkönyv alvasás hetéről, és kicsit finyogtunk, hogy milyenek a kedvezmények. Hát én rára rá kukkantgattam egyébként a, a, az elkönyv blognak az oldalára, hát ha van valami, amire lecsapnék, és Nekem továbbra is ugyanaz maradt a tapasztalatom, hogy, hogy a legtöbb könyv az nem volt érdekes, és ö, ö, az a könyvkiadó, az elkönyv.hu, nem könyv, tehát ez az, az oldal, ott ö, ott viszont tök érdekes szakkönyveket vagy, vagy ismeretterjesztő könyveket lehetett jó akcióval megvenni, ha az embernek éppen arra volt szüksége a Csikszent Mihály Mihálynak könyvét, akkor most Play lexikon, pszichológiai lexikon, és már az első is arra nem emlékszem, mert mindig cserélték itt a menüt a dvorkének, nem emlékszem jól, de azok érdekesek voltak, és hogyha pont erre volt, lett volna szükségem, akkor rohadtul örülök neki, hogy akciós. A többénél viszont egyáltalán nem éreztem ezt. Én sem azok nem, amik ismeretlenek voltak, és így rákat sem azok, amiket ismertem, mert oké, okay, és akkor most mit csináljak. Viszont amit szembe lehet állítani, hogy a nőket azokat próbálják kényeztetni, mert uh, uh, ahogy nézem, ott uh, tök jó női uh, a profi című könyv, az, az szintén akciós az elkönyv.hu-n, az egy kicsit meg gondol, el is gondolkodtam, hogy beszerzem egyszerű kíváncsiság, nem biztos, hogy en fontos nekem ez a könyv, csak kíváncsi lennék rá, illetve kaptam levelet a dibuktól, hogy, hogy kupont kaptam, mert nő vagyok. Ez a pozitív diszkrimináció fúj, és ez már egészen elfogadható mértékű, nem 500 forint. Itt szeretném érezni, hogy pozitívan diszkriminálna a héten a book and Walk is. Aha. Meg, megtaláltuk, mi kell a nőnek. Nagy n-betűvel írva című posztjukban. Közdik, hogy 499 és 999 forint közé van lárazva a legsikeresebb romantikus és erotikus segényeik. Annyira mi? közhelyes, hogy az már fáj? Ugyanezt az Ulpius is csinálja, vagy legalábbis itt a Dworkinék posztjában, hogy ott is a, a, a... 500 és ezer közé rakják be, de hát az Úr pont ilyenek a könyvei, de azért úgy tűnik, hogy ezek használhatóak, Tehát egy, egy kúpon, amit egyszer elcsattinthatsz, vagy, vagy pedig uh, valami tematikus könyvek, Tehát én mondjuk ebben látnám a, a, az akciózás értelmét, még hogyha nem is talál bele pont az én érdeklődési területembe ez a, ez a sugár, de, de nagyobb esélyt látom, hogy használható sokaknak kuponnal, egészen sokot vásároltam könyvet annó pont a, a Kobón. Mert ők mindig küldtek egy havi kupont, és valamit kellett, akkor megkerestem mondaná, mert ő Aha, Én is el fogom használni ezt a kupont, tehát uh, már meg is van a könyv. Ugyanitt van mondjuk nem nőnapi egyébként, hanem eolvasás heti könyvcsomag az iPubzon, össze van gyűjtve az egész heti ajánlat. És uh, nem nagyon meglepő dolgok azért na de van igen. egy Conan Doyle, van egy Piszkos Fred, van egy uh, György lóskönyv, amit még nem olvastam, de lekattintottam, hogy legyen meg. Jó van. Következő az tiéd, Ádám? Könyves. Igen, igen. Sz szembe jött a Born Rich nevű, oldalon, kettő könyves rekord is, és mivel ilyen, ilyen nem szokott lenni, ezért most ilyen mondom. Az egyik, hogy egy uh, aláírt minecraft adtak el az elmúlt héten, valami egészen borzasztó 65 ezer dollárért, dollárért bizony. Los Angeles meg egy aukción, ami így nem tudom, ten tényleg kell egy gyűjtő hogy az ember ezt vegye. Hát a polcra. Nem jó voltam, bocsánat. A következő az én tebbá. Mert a másik, ami meg volt, az, az február végén történt. Az Action Comicsnak a 15 részének a a cover artját, a borítóját adták el szintén a aukción. Mert ugye ez az a cím, amiben Superman megjelent ez az Action Comics, nem, nem a saját című sorozatában. Igen, és Superman sokkal többet ér, mint Hitler, még pedig alásírt a Superman amúgy. Nem ez is tudom, hogy rüljek el. ment el. És voltak ennél sokkal durvább aukciók is, itt emlegetek 2012-es árverést, ahol egy Amazing Spider-Man számot adtak el 675 ezer dollárért az már azért gombozból is sok na aztán nagy itt a szinkron közöttünk megint mert én is egy aukciós híre jöttem de ez szomorúbb is, meg pozitívabb szellemiségű is egyben van ez a Stan Sakai nevű képregény rajzoló író figura, én a, a, egyrészt a, a Gru nevű képregényből ismerem, amit ő feliratozott, aztán meg a saját alkotás, ez uszagi Usagi Yojimbo. egész biztos láttátok már ez a, hát ilyen szamurái nyuszi képregény figura, ami, aminek ő az alkotója, meghoz már nektek? gyerekkorom fontos játéka volt C64-en. Ó, nekem is. Hú, na most kedvet kaptam, ebből emulátorkeresés lesz. Szóval az van ezzel a stenszakájával, hogy a feleséges, súlyos beteg ilyen agydaganat, és nem, tehát Amerikában élnek, és épp ezért nyilvánvalóan nem tudja az Obama ker ellátni az egészségügyi igényeiket, és gyűjtés szerveztek nekik, hogy az ilyen otthani ápolást, meg műtéteket, meg mindent tudjanak fedezni és a, a képregény közösség az így nagyon szépen összeállt az ő támogatásukra, rengeteg nagyon-nagyon híres képregény rajzoló, gyakorlatilag az összes ilyen hát mainstream rajzoló is, de mindenféle művésztípusú is részt vesz abban, hogy, hogy direkt erre az eseményre, erre az aukcióra új Yojimbo um, közeli rajzokat készítenek és, és azt árusítják az ebay-en és már most rá lehet klikkeni, hogy, hogy milyen rajzok készültek, ugye mindenki a saját stílusát alkalmazza a Jojimbo világra, és nagyon jó pofadok, ha ilyen gyűjtögetős lennék, meg így kiraknék dolgokat, most biztos, hogy vásárolnék. Nagyon messze van még a vége az aukciónak, ilyen az első darabok most vannak föl, és 8, 8 napra van belőve az aukció. Jelenleg olyan, hát van, ami ilyen, mit tudom én, 10 ezer forinton áll, van, ami már ilyen 60 ezer forinton van, be is rakom itt a teljes listát, hogy ti is lássátok. De én azt mondanám, hogy ha az ember nem is vesz, meg nem is adakozik, mindenképp érdemes megnézni. Nem nagyon rúgok itt már, én labdába azt érzem. kinéztem egyet-kettőt. Van például Mike Minóla, 5-szerú rajz, ő rajzolta a a 159 ezeren és, és, és volt még nagyon jó egy Bugsbani, usagi o Jimbo mix, de az is túlhaladta keretemben. <gül> igen, a Mike Minol az gyakorlatilag nem, nem rajzolt Jorginbót, hanem a saját Hellboy figuráját doktam, tehát nem mindenki specifikusra rajzolt, de sok olyat is találni. És nagyon jó pofatolog, és hát gyógyulást, ha lehet ilyet. És végül egészen más. Én. És a választás kedvéért egy képregényes hír, igen. Öh, hát divatos spéttel vettem észre, hogy holnap van a a képregénybörze, tehát azt már nem tudom mondani, hogy addig lesz posztunk, de ha mégis valahogy meghallgatjátok az kedves hallgatók, igazán elmehetnétek. Ami viszont kapcsolódik ehhez, hogy a Bloodlust nevű magyar cyberpunk képregényének a létezésére most szeretem tudományt, annak kijön egy 56 oldalas, gyűjteményes, hosszú, füzet alakú, már substanciás mennyiséget tartalmazó verziója, ami egy tök érdekes és néztem, hogy itt ilyen hekkerek, világító szemű arcok, van hozzá már rendes tréler is. Van egy olyan Cyberpunk képregény, amire most bukkanak rá éppen adás előtt. Tök jó. Királyság. És akkor most a, elváltunk egy kicsit a képregényektől, de még nem érkezünk meg teljes mértékben a, az irodalomig, hanem, hanem még a tévésorozaton pörögnék, ha lehet. Nem tudom, így ez a True Detective sorozat megvan-e nektek. Hát Lera. ott van várakozó listám, mert nagyon. Mennyi? Hány rész van még hátra belőle? Mert... Most, Most ez az utolsó, és akkor... a magyar, magyar HBO is tója. Aha, akkor el, elkezdem. Hát nagyon erős sorozat. Szerintem nem véletlen, hogy így rá, rá összpontosult itt a figyelem. Egyrészt nagyon jól megírt történet, nagyon szép képi világgal és nagyon nyomasztó képi világgal egyben. Másrészt meg azért hiába jók manapság a tévéshozatok ilyen szintű színészek, mint ebben nem, nem nagyon szoktak aktívan szerepelni, tehát még mindig azért egy eléggé elhatárolódik a színészek világa, a színészek világától. És ugye a Woody Harrelson meg a, ugye a Matthew McCannahy, aki most nyerte meg az Oscar díjat, nagyon-nagyon rengeteget hozzádnak ehhez a sorozathoz. És természetesen utána néztem, hogy, hogy ettől az a készítőt, ez a Nick Piccolától, aki írja is meg, meg a showrunner is, hogy nem lehet -e valamit olvasni, mondjuk a befejezését ennek a történetnek. Hát a True Detective az nem, nem regényből készült, sajnos, viszont van neki egy ilyen első regénye. És az a cím, hogy Galveston, énával. Tehát nekem írta rögtön lehet tudni. Uh, ami nagyon tetszik benne, hogy lejön ugyanaz a New Orleans, uh, kicsit lepukkant, kicsit misztikus hangulat. Uh, egy, egy ilyen gangster a főszereplője, aki hát ilyen kis stílű, ilyen behajtással, ilyesmivel foglalkozik, és talán nem spoiler, mert a hátoldalán is rajta van a könyvnek, meg az ajánlóba, hogy, hogy hát épp úgy kezdődik a történetünk, hogy jön ki az orvostól a kijelző, hogy itt gyógyíthatatlan tüdőrák van, már nevegyen tartóstejet. És, és, és... elkezd drogot főzni, na, na jó. Az egy másik De egyébként releváns, mert ott azért jó, azt, ezt nem menjünk abba a történetbe bele, okay. de az első indoklás az azért, ott, hogy arról szó, hogy a családját, ugye a feleségét, fiát akarja valami jövőt biztosítani nekik. A, a, a, a drogfőző itt pedig egy teljesen egyedülálló, megbánásokkal teli emberről van szó. Ez a Rói nevű figura a regényben és annak ellenére, hogy, hogy igazából nincs is benne elég életerő, hogy ez ellen küzdjön, vagy tegyen ellene, hát belekerül egy olyan helyzetbe, ami, ami, ami miatt újra kell gondolni a dolgokat. Igazából a történet nekem teljesen érződik ez az első regény dolog, hogy, hogy, hogy nem valami eredeti az ötlet, nagyon kiszámítható, hogy, hogy hogy fog alakulni a történet, és még a true detective-nél én erősen várok egy, egy, egy számomra meglepő, vagy érdekes befejezést. Tehát most már így a hetedik epizódnál lehet sejteni, hogy, hogy, hogy ki, meg hogyan okozta, meg miért a bűn de de én itt még várok egy csavart, míg ebben a regényben abszolút maximálisan kiszámítható a vége, és, és nem, nem az a fordulat, fordulatos regény. De a hangulat, az, az ugyanaz, mint a True detective -en. Tehát mondom, ez a New Orleans dolog, ez a ez az amerikai kilátástalanság, a, a alkohol, mértéktelen alkoholfogyasztás, mint az egyetlen forrása az, az örömnek, de mégis kedvelhető erős figurák, akik valahogy ebben a kilátástalanságban is meg tudnak kapaszkodni, és, és valamit kezdeni vele a regényen, nincs a figurának egyébként? Nincs, még egy könyve van, amiben sajnos novellák vannak, és ettől függetlenül valószínűleg meg fogom venni, főleg, ha nem csalódok vasárnap a, a, az epizódban, mert, mert van, van ebbe a figurába erő, de nagyon érdekes olyat találni végre, ahol totálisan egyértelműen a, a, a tévés munka, ami erősebb, és látszik, hogy, hogy pont az a féle Profizmus, amit nyilván mondjuk a színészek, meg, a, tehát meg, meg, meg az összes résztvevő egy ilyen nagy filmes projektbe hozzá tud adni, ez följebb húzza ennek a történetmesélésnek is a színvonalát, ami a könyvben jó, de nem annyira jó. Tehát, nem, nem, tehát azt mondom, hogy egy szintet ugrott a fickó azáltal, hogy ebbe a médiumba át, átlépett, és, és az, ezt a fajta profizmust rá ráhegesztették az ő nagyon egyedi világképére, és erre az egész New Orleans hangulatra. Szóval én azt mondanám, hogy nyilván aki a True Detective-et követi, és még éhes ilyenfajta ilyen termékre, akkor vegye meg a könyvet. Legutóbb, amikor néztem, ilyen három dollár volt az ára, és ott hagyhatatlan. És egy kis rövid könyv, ilyen két-háromszáz oldalas, tehát könnyen el lehet fogyasztani, és várni a következő évadot. Hm. Hát egyelőre a sorozatra kattantam most még hm. jobban rá, <gül> ahhoz a kedvet ügyesen, de lehet, hogy ezeknek a könyveknek néha csak egy a bizonyos embereknél a szerepe. menni, felfogom az utat én is a második részén leraktam, mert hétről éden nem tűnt értelmesnek követni. Ú, uh, milyen lehet ezt egyben megnézni, mert szinte irigylek. <gül> Igen, egyébként bennem is ez van, hogy akkor szeretném megnézni a sorozatot, amikor már befejeződött. Aha, <gül> Nem mint, ez, hogy... ez tényleg ilyen, olyan dolog, hogy, hogy megnézed, és akkor még így napokat lehet így gondolkodni Aha. róla, meg így élvezni a hangulatát. Tehát ez így szétnyújtva is, és fogyasztható, de hát egyben meg oda fog jutni nem tudom, mennyire emlékszel a lényre, akkor nagyon nem történt semmi azért legalább két részen keresztül. Hát igen, tehát ez nem is kell, hanem, hanem lehetőséget ad ez a sorozat formátum arra, hogy megismerd ezeket a figurákat valahogy, és aztán hatalmasat csavarjanak rajta. Hát akkor én csavarok hatalmasat a történeten, ahogy mi is haladunk, ugyanis én egészen más típusú könyveket olvastam, és rögtön az első az egy nagy csalás, mert nem ezen a héten olvastam, mert még korábban, de elfelejtettem a nagy gyűjtő mesébe belerakni, amikor beszámoltunk, mit olvastunk a hosszú kimaradás idején. Viszont megérdemli, hogy említsük, és, és ahhoz metelégi jó könyv is szerettem is, és, és tudom is ajánlani. Ez a Isabel, vagy én így ejtettem ki magamban. Uh, Gabriel Key, ha jól sejtem a fickó nevét, uh, az író, és uh, hát az alcíme, hogy Provence varázslatos arca, valamint a, nem tudom, látjátok a linkben a borítót, tehát ez a két uh, dolog, ez nekem tökéletesen elegende volt arra, hogy, hogy jó ideig ne legyek kíváncsi a könyvre. Tök de akartam kérdezni, olyan ezt, mint a csokoládé esetleg, vagy a államszerelem balli. <gül> úristen, <Yeah. gül> úristen. Most uh, gondolom, azért nem sörön hazak olyan könyveket, ízeki meg, nem tudom mi, de nem tudom, nem vagyok rájuk vevő, és ez sem ilyen. Tehát nagy becsapás a dolog, mert. Uh, teljesen félevezeti az embert, ez a porító. Ez egy nagyon jó ifjúsági regény, és valóban provence ba játszedik, de provence nem az a bagettes olíva és finom sajtokkal és, és, és zamatos fehérborral. És Így van. Igen, és, és tehát nem ez a lényege, hanem sokkal-sokkal ősibb sokkal rétegek bukkannak fel, és Valószínűleg nem véltem, hogy beugrott, hogy ezt a könyvet olvastam egy nem tudom hány hete, ugyanis és a, a mitágo erdő egy kicsit uh, hasonlatos, csak ez uh, ugyanez a sötét, a nagyon nyomasztó, nagyon-nagyon erős. Uh, Fikció réteg a, a valóság mögött, vagy a valóság által létrehozott, tehát hogy ezek így összejátszanak, és, és mind a kettőnél megfigyelte az, hogy a mesé, a, a, a, a mitosz vagy a monda az, az egyáltalán nem kedves, nem barátságos, és nem szép, de szépség szép, de, de borzalmas. És uh, az arat történet egy 15 éves fiatal srác története, akinek az apja híres fotós és Provence-ban uh, fotóznak uh, egy albumhoz, és akkor a gyereket is viszi magával a fickó, az anyuka pedig uh, béke, uh, a orvosok határ nélkül, vagy nem is tudom mi a neve annak a társaságnak, valahol uh, háborús övezetben van, most ezt el is felejtettem. Na és ez a srác egy, egy, egy, egy templom látogatás során, valami egészen furcsa, uh, dolgot tapasztal, egy fura figurát lát meg, aki egy egészen különös helyre mászik le a templomban, és, és, és nem tűnik maga a dolog Fontosnak, vagy számomra, hiszen már egy azért ennél erősebben indít, viszont ö, maga a fiú valami különös érzéseket ö, tapasztal, és, és különös kiérezett érzé, érzékelést, ö, meghall dolgokat. Tehát valamibe úgy belekeveredik, aminek nem érzi a magyarázatot, és egyáltalán nem, nem is vágyik rá. Tehát ez egyébként egy 15 éves vagány kölyk, aki szeretne csajozgatni, meg közben nehéz is ez neki, még nem tudja, hogy hogyan csinálja haverjaival idétenkedik a neten keresztül, tehát egy teljesen áttakos, szimpatikus fickó. Ö, ott összeismerkedik a templomban egy, egy, egy helyi lányzóval, akivel aztán nekiállnak végül is utána járni a dolgoknak. És ö, ö, hogy minek is, azt nehéz elmondani, egy, egy komplet ö, mese, egy év, évezeteken átívelő mese világ, vagy egy mítosz, amit feltérképeznek, és egy olyan ősi mítosz, amit szintén ilyen ősi típusokkal operál, és egyáltalán nem szép, tehát nem, nem barátságos a történet, számtalan ember, és itt a számtalan az több ezer vagy ö, több tízezer ember halálát okozó ö, jelenetek, vagy ö, tartalmazó jelenetek is szerepelnek benne, amelyeket ezek a fiatalok ezek, ö, ezekkel szembesülnek, és a központja ez a Isabel, egy ilyen ősi erős női figura, aki fú, nagyon nehéz spoilermentesen beszélni róla. Szerintem maga a történet az nagyon érdekes és nagyon erős, de, de egyáltalán nem ez az, az akciós pörgős, hanem, hanem ennek a felfejtése, a bonyolult, felnőtt viszonyrendszereknek a szerelmi, szerelmi, szerelmi háromszög kibontásának az szerintem valami nagyon-nagyon izgalmas egy, egy, egy ilyen idős embernek is, mint én vagyok, hát még egy, egy fiatal, nem, aki, aki tizen, tudom, 15 évesen olvas egy ilyen könyvet, tehát egy kicsit olyan, mintha bele lehetne ukkantani nem csak fiatalként, hanem idősként is valami olyan erős történetben, amiben azért én remélem, hogy az életem során nem lesz soha részem. Ahol uh, élet és halál az így semmi egy, egy szerelem kapcsán és nagyon-nagyon nagyon jó az ábrázolása a természetnek, a világnak, ami körülötte van, és nem pedig ez a természetfilm stílus, hanem azt vettem észre, azon kaptam magam, hogy ott vagyok a történetben. Tehát, hogyha barlangról van szó, akkor érzem a barlangot magam körül. Hogyha egy templomról, akkor, akkor, akkor megjelennek templomképek, és nem mindegyik könyvnél éreztem ennyire erősen, hogy, hogy szinte majdnem minden oldalon behívja a, a vizualitásomat. Ajánlom, és ne, nevet, ne esetek abban a csapdában, hogy megtévesztiteket ez a, ez a borító. Viszont amit nem tapasztaltam ennyire erősen még más könyveknél, hogy borzasztó recsegős a magyar szöveg. Tehát uh, én nem hiszem, hogy ilyen lenne az eredetiben, és, és szerintem sokszor iszonyatosakat bukkam, meg bicem, meg, meg, meg a szórend is uh, uh, olyan, olyan esetlen... Uh, Szóval én, én azt hiszem, hogy ezt az eredetiben érdemesebb olvasni. Ki volt a kiadó? Ez a Metropolis Media, és, és sohára fordította. Szóval amit hozzántak érték, mint na, néz, a korintó, na, meg a fordítás, az mint csak lehúzza a könyvet. Igen, pedig én ritkán szoktam ennyire kiakadni a fordításon, de most ez valahogy tényleg nem. Még ezen túl is, ezen keresztül is átjött a, a, az ereje a szövegnek, de, de sokszor bosszankodtam, hogy, hogy én nekem ez, ezek a mondatok nem, nem stimmelnek. Furcsa volt. Na és még egy dolog, amiről akartam beszélni, ami megint csak egy csalás, bár ott legalább a híten olvastam a könyvet, ez pedig az, hogy már ígértem azt, hogy beszélek, vagy nem is beszélek, de legalábbis egy posztot írok a különböző babázós, terhes, tájékoztatós könyvekről. Ez a poszt elkészült, csak gondoltam, hogy most már akkor élesítem, amikor már elhangzott adásban is. És ennek kapcsán pont a héten kaptam ajándékba egy könyvet, ami gyakorlatilag az egyik legjobb lett ebből a könyvkupacból, amikről beszélek. És arra gondoltam, hogy ha ezzel a könyvvel reklámozom be ezt a posztot, mégpedig ez a, a, a könyv, a Baba figyelőben című könyv, ami, a címe az megint ilyen megtévesztő. Tehát, hogy. Ez csak a, el, a előtt. Hát egyébként kicsit olyan, ugyanis a szerző, ez a. Most írtam, nincs itt előttem semmilyen link, meg maga a könyv, és a Dennis Morris, ha jól tudom. Ő etológus, tehát, hogy viselkedést kutat, már talán ismerős nektek az a cím, a csupasz majom. Én nekem ez volt ismerős, amikor olvastam a fickorodja az ő könyv, már megjelent magyarul is. Tehát azt nézi végig a, a, a csöcsömő egészen a Desmond Morris, hogy a legfőbb kérdés, ami bennem is felmerült, hogy ezek, ezek a csecsemők, ezek az újszülöttek, ezek hogy a francba éltek túl annak idején, mondjuk kétezer évvel ezelőtt, amikor most a 21. században is iszonyú keservesen és rettenetes energiák tartjuk fent, meg nevelgetjük Igen, az idő, időről különösebben most a kezdeteknél, tehát hogy hogy működhetett ez, és a fickó azt nézi meg, hogy, hogy mint egyfajta állat az ember az állatvilágban, hogyan, hogyan működtek a csecsemő funkciói, milyen, dolog, milyen dolgok tartották életben, bizonyos dolgok, amelyek ma már talán nem, nem tűnnek értelmesnek, azoknak mi az értelme, Késő rövid fejezetek, amelyek egy-egy kérdést bontanak ki, és mondok ilyen címeket, hogy milyen jellegű kérdéseket, például én nekem az egyik kedvencem az volt, aha, miért társít születéskor a csecsemő? Mikor bújik ki a babafogat? Miért olyan tág a babapupillája? Hát ez rohadt érdekes volt. Ezt majd a posztban említem. és. De most legalább egy kérdést meg. A kedvencem, és azt még el fogom itt mondani, hogy hogyan álltak át, hogyan, hogyan választották el a babát, amikor még nem létezett bébiétel étel? Ugye, hogy egy ideig szopik, és utána meg elkezd enni. Na már most ennek az volt a módja, hogy megcsócsálta az anyuka a kaját, pár ezer évvel ezelőtt, és így szájból-szájba adogatta ezt át a gyermeknek, és akkor megkapta a gyerek ezt a kicsit előemésztett, ugye a nyál által mindenképpen finomra örült pépet, és ennek úgy megmaradt a agyománya, hogy, hogy szem több motivumként még mind a mai napig alkalmazzuk. Az egyik a például az, hogy a, amikor a kutya amikor hazére gazdít, és a kutya nagy örömmel felugrik rá, és boldogan üdvözlésképen nyalja, akkor ez Ugyanaz az állati viselkedés, ugyanis azt Tehát az főnöktől várja a ösztönösen a megrágott falatokat a hazatérő gazditól. Persze, ha már ennek nincs akkora értelme a kutyánál, és, és ez a falat átadás, aztán átalakult nyelv átdugása, amely vannak olyan törzsek, ahol ezután a nyugtatóként szerepelt, hogy a gyereknek a. a családtag a nyelvét a szájába dugtam, mert hogy a családtag a saját nyelvét a gyerek szájába, és akkor ez egyfajta nyugtatóként működött. Aztán ez átlényegült a mai világban csókolózássá. Hmm. Igen, hát mondjuk ez így tipikusan az a műnem, ami ilyen feltételezésekre épül. Aztán lehet mondjuk, hogy 50%-a azt ő értelmezte úgy, és nem tudom, tehát nyilván ezek megfigyelések, tehát a Fene mm. tudja, hogy, hogy mi hogy történt minden esetre. Én még mindig biztosabbnak éreztem, hogy ez nagyjából egy ilyen fizikai uh, jelenet, vagy fizikai Aha. megnyilvánulás, amely vérhetőleg egy ilyen uh, szituációra adott uh, biológiai válasz. És egy ezeket jó. szedi össze a fickó, és ez még mindig sokkal biztosabb, mint az összes többi csöcsömegondozókönyv, ahol, ahol sohasem tudom eldönteni, hogy most melyiknek higgyek, amelyik azt mondja, hogy igyetessem vagy úgy etessem, így altassam, úgy altassam, uh, anyukával aludjon, vagy külön. Uh, alapjáraton a csöcsömegondozókönyv... Igen, hagyjam -e sérni, vagy azonnal vegyem fel. Tehát a legtöbb könyv az önmagában nagyon hasznos, de ha a kettőt olvasol, akkor már rögtön két irány tapasztalsz. Ehhez képest ez a baba figyelőben, ez nekem a, a, a természetudós biztonságát. Vagy nem gondoltam volna, hogy olyan babás könyvet lesz, ami érdekel, <síns> hogy ingyen, de most Igen, azért. Ez részt érdekes, meg nem tudok nem hinni abba, hogy ez nem hazudik az a csávú. Lehet, Na, hogy... Az evolúciósan megmagyarázunk dolgokat, ez mindig egy picit gyanús azért. Uh -huh. Érdekes. Egyébként például azért elszik sokat szerinte a baba, mert alvás közben nem motoszkál, és nem hisztizik, és nem sír, és ezért nem feltűnő el. Például a sok alvás az többek között esély arra, hogy jobban túléljen. <gül> jobban meg tudja húzni magát, és kevésbé feltűnő. Ilyen, ilyen jellegűek a válaszok. Én, én, én azt mondom, hogy apukáknak egyébként nagyon hasznos, mert tök a kérdések vannak benne. Például mondjuk az bennem is van, hogy a csecsemő. Erre már nem fejtem ki a választ minden esetre. Majd nézzétek meg a poszban a többi hmm. könyvkritikámat is. Igaz, hogy azok rövidebbek lesznek. Ádám, hát, te is valami babással jöttél? <gül> nem, nem, nem. Én, én szép irodalmat hoztam. A Szilasi Lászlónak a Szentek Hárfejc első könyvét, ami 2010-ben jelent meg, tehát szokásos spéttel zárkózom fel a világhoz. És hát késettem volna ezzel többet is, na, mert hogy a magvetőnél, ami kiadta úgy kezdődik, hogy ez egy történelmi regény és intellektuális krimi, ez az a fajta megállapítás, amitől nagyon messze szoktam elfutni. Pedig az van, hogy ez egy iszonyatosan jó könyv, kriminek pocsék, senkinek eszében ne jusson krimiként olvasni, viszont játéknak meghatalmas. Az elején, tessék, lássék, a biztonság kedvéért csak történik egy gyilkosság. Egy Gineusz Tamás nevű diákember lelövi a falunak a nagy gazdáját, és utána minden szereplő meg is próbálja kinyomozni ezt a gyilkosságot, hogy mégis mi az egésznek a hátterébe Először öt vagy hat évvel később az egyik rokon hív nyomozókat, Akiket aztán egy gránáttal, meg semmisítenek gyakorlatilag a falusiak, nem tudni, hogy ki. Onnantól kezdve már kettő darab bűn van a történetben. A következő nyomozónak megismerjük a teljes történetét. Valahonnan az a első világháború frontjaitól, a fehér terrortól egészen 56-ig, és közben belesül a nyomozásba, talál egy másik, másik büntént egy másik lehetséges kinyomozandó dolgot is ebben a sztoriban, majd az ő élete is tönkre hogy a harmadik talál egy, egy harmadikat és a végén pedig nem kapunk gyakorlatilag magyarázatot, tehát az a fajta krimi megnyugtatás, hogy a, a világban helyreállt a rend, minden érthető minden működik, mindennek minden a helyére került, az, az ebben nincsen és ezért is mondtam, hogy nem, nem krimiként olvasandó viszont szövegként csodálatos pont azért mert, mert különböző elbeszélőink vannak nagyon más világlátással, nagyon más korokban, nagyon más stílusokban megírt szövegrészek. Például a, a fehér teröristából lett avh ból lett vidéki rendőrkapitány figurának a storiát, Azt egy szerkesztett, de még nem tisztázott tanulmányból ismerjük meg, tele van áthúzásokkal, felülbírálja az író a saját cinizmusát. És így lesz a, a hősökből, latrakból, hősökből végül valami keresedjen olyan szót, amit be is lehet illeszteni, meg meg, meg is hagyja fel hogy akkor az jó. Kihúzások, kommentárok, nagyon-nagyon olvasni az egészet. És, és közben sikerül felfesteni egy egy teljes, nem teljesen hihetetlen, nem teljesen magyar James Bond de azért csak az Atya istenzeknek utána nézni, hogy van-e bármilyen valóság alapja az egésznek, típusú életrajzot, hogy aztán a végén legépp puskázzák, kb. a templom és, és, és ez egészhez van rá, egy egy csodálatos alföldi város, az a fajta alföldi város, ami a magyar regényünkben szerepelni szakott, ahol egy kicsit megvan állva az idő, valami a régióri világból megvan, legalább, ha nem a kocsmának a pultja. A helyiek ragaszkodnak a dolgokhoz, a családok ezer éves szembeállások mentén rendezik magukat, próbálnak úrizálni, de nem igazán megy, és akármelyik időpontban nagyítunk bele, nagyjából ugyanazzal a helyzettel szembesülünk, és úgyhogy nem falu, kisváros működhetne is, azért működik is, de, de azért az Atyaúr Isten mi van itt él, mint azt úgy hozza. Úgyhogy piszok jó olvasni, nagyon lehet szeretni, nagyon belőle lehet feledkezni, és, és visz annyira a könyv, hogy, hogy ne legyen olyan, hogy ó, most elfogyott a kedvenc elbeszélőm, akkor lerakom egy kicsit, mert a következő is nagyon jó lesz. Az egyetlen, ami amiatt uh, talán halagudni lehet rá az, hogy hogy nem krimi, hogy nem fog kiderülni, mi történt, vagy, vagy nem lehet elfogadni a magyarázatait. Ugyanakkor a, a megkapott 3-4-5-6 különböző magyarázat meg elég kielégítő az, hogy vágjuk a sarokba. Őrületesen szerettem. Wow. Ment a shopping kártba. lehet e-book formátumban vásárolni, képzeljétek. Persze, hogy van belőle e. Ráadásul a jövőben élünk. <laughs> Uh -huh. Jó van. Ez is meg volt. És még sincs este. Így van elnézést a búgásért, a rövidségért, meg mindent de túly Úgy Úgyhogy köszönjünk el! Azt hiszem ez a következő lépés mindig. És megszűnik a búgás. Oké, Sziasztok! Okay, sziasztok!